Egy, két, Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijedd meg az árnyékától. Nem! Néztek fogom magam benni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmába már nem. Nem! Fel Jancssi! Elég! Ijala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killodik már itt? Ha mindenki... Orbán Balázsal nem vagyok azonos, tehát nem tudom, hogy jelen pillanatban mi a Spirit Televízióban. Őket nem lehet felhívni telefonon? Egyrészt Kristóf, aki idézőjelesen a munkatársam, gyakorlatilag egy itt lévő ember, aki időnként itt van, időnként nincs itt. Most kitalálhatják, hogy éppen itt van-e vagy sem de ami a tévét illeti, abban még nem volt ilyen, hogy... Ha én utca volnék, mindig tisztal lennék. Minden állat esze, fényben Elnézés, nem szeretnék, de a legjobbkor meséltem el neked az életem történetét. Véletlen mondták azt, hogy bocsánat? Igen? De ez önkritikus csúnya volt? Önkritikus csúnya volt. Oké. Okay. Valaki egyszer kérdezte, hogy mit jelent az, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nos, az, hogy minden nap utolsó adás, azt még nem tudták önök megtapasztalni, de hogy minden nap kísérleti műsor, ezt például meg tudják tapasztalni. Amíg élünk, és meghalunk, mi egy vérből való vagyunk. Mi egy vérből való vagyunk. Nem volt mindig olyan önfegyelme, mint most. Jó reggelt! Hello. Jó reggelt! Jó reggelt! Milyen helyzet? Ezt hogy érti? Sajnos, ja, hát nem érjük, és Nem. Érjük. Ne. Hát akkor sajnálom. Hozzám a lányom áll legközelebb, és a barátnőm. A lányom alszik, a Krista nincs itt. Kriszta, te felismerted az urat, aki azt mondta, hogy János, mi a helyzet? Mert ha felismerted, akkor önkritikát gyakorolok, és megkérem, hogy hívjon vissza, de most zavarban vagyok, mert valaki megkérdezte, hogy mi a helyzet, egy olyan ember, aki nekem az ismerősem és nem elég, hogy nem tudok arra válaszolni, hogy mi a helyzet, de fogalmam nincs, hogy ki az illető. Súlyos napok ígérkezik. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szeretném megkérdezni hozzánk, nemrég kötötte be a szolgáltató az Spiritet, hogy miért nem tart a tévéműsor a rádióadás végéig? Arra tudok önnek válaszolni, ez egy hosszú egyeztetés eredménye, ugye ez egy alapvetően, ez egy rádió műsor, amely egy bicepúca frekvencián. Bicebóca frekvenciának azt nevezem, ami több helyen nem szól Budapest, de mint a hány helyen szól. Ugyanakkor itt a TV vezetőségével összedugtuk a fejünket, nem volt túl sok fej, de volt hajlandóság arra, hogyha nem jár nagy anyagi investícióval, akkor legyen ennek egy tévés változata, ami még akár tovább is fejleszhető lesz szeptembertől, erről majd beszélni fog, de nem most. Ugyanakkor viszont a tévének, tehát a rádiónak nem, de a tévének vannak olyan reklámkötelezettsége, aminek eleget kell tenni. Ugye az volt a kérdés, hogy én belemegyek-e abba, hogy a Spirit TV úgy működik, mint egyébként, és akkor az adást mérhetetlen hosszúságú reklámblokkok és ajánlók törik meg, vagy pedig De. létrehoznak egy olyan helyzetet, amelyben német szilárd és nagy Márta járt élen, és ezért nekik tényleg a, értelel, a szó legjobb értelmében hálás köszönet jár, hogy kitakarították a szó fizikai értelmében a 7 10 8 terjedő sávot, hogy se reklám, se ajánló, se hírek, se semmi. Igen, utána, utána viszont a Spirit TV a reklámok, ajánlók és egyebek. Ez eredményezt ez. Jelenleg azt hiszem Magyarországon kereskedelmi tévében ez a leghosszabb műsor, amely 90 néhány percig, tehát 95 perc volt talán a leghosszabb, megszakítás nélkül tud működni. Ennél hosszabb jelenleg azért nem tud lenni, mert hogy a tévé természetesen igényli a reklámbevételt és a reklámokat ö, a törvénynek megfelelően így lehetett elosztani. Még egy kérdésem akkor, De egy, egy, a, a, ez a, ez a rádió Türelem, el... türelem, türelem. Eddig érthető voltam? Igen, személyre teszem. Oké, okay. figyeljet. Arról a szeptembert. <laughs> és még egy kérdésem, hogy ez a rádió el, milyen frekvencián fogható és mondjuk pápá fogható? Ez a, ez a rádió pápán fogható interneten, Ebből kiderül, Igen. hogy pápai, pápa, én valamikor nagyon sokszor voltam pápán a lányommal egy Igen. időben, én nagyon szerettem azt a várost, elsősorban a fürdőjébe jártunk, de voltunk mezőgazdasági kiállításon is. Mezőgazdasági kiállítás mikor szokott lenni? Nap környékén van az Agrárdexport. Az, igen. Engem ugye egyáltalán nem érdekelt a mezőgazdasági kiállítás, de a lányom, aki kicsi volt, valamit kellett kezdeni, és így aztán szegény lányom traktorokat és ekéket nézhetett egy évben egyszer. Ez <gül> nekem az unokám, Úgyhogy <gül> remélem, hogy a gyerekre azért nagyon na, azért rossz hatást ez nem gyakorolt. Ez a 87 os frekvencián hallható Budapesten, de Budapesten is több helyen. Nem mondom, hogy több helyen nem hallható, mert ahhoz képest, hogy egy kis frekvencett kiserülvel szól, viszonylag jól lehet hallani sok helyen, de de nem egy olyan uh, adó teljesítménnyel működtethető rádió, amely teljes Budapestet besugározná, pápáig pedig egyáltalán nem szól. Interneten nem. igen. És, és akkor ő szerepel a klubrádióban és már valamikor tett utalást Nem, a klubrádióban én egyáltalán nem szerepelek, én ott voltam a klubrádiónak a megalapítás akkor, de ilyen mondatot biztos, hogy nem mondtam, én a klubrádióban nem szoktam szólni Jó, szerintem. akkor a klubrádióra, is azt hiszem, hogy ott is szerepel. Nem, hát a klubrádióban néha szóba kerül az, ami itt zajlik, de egyébként nem és az elmúlt időben, hogy itt a Spirit TV-n van a műsor, még más műsorokra való utalás, ami az én esetemben nem ritka, ez Igen, is jó, csökkent. hát nézem a szombati műsorát is, úgyhogy a civilapályán. Meg én még műsorára, amit még egy Albert Györgyivel vezetett együtt. Sok mindent csináltam az életem folyamán, igen. Jó, hát sok sikert kívánok, és... Uh, Önnek is. Velem beszéltem a múlt héten, mikor az első világháborús emlékekről beszéltem a nagyapám részéről. Jól tett, hogy felidézte. És Innen. nagyon sok sikert kívánok. Önnek is. Viszont hallásra. Viszont hallás. Drága hölgyek, uraim és eltások, Még nem elmertem, Műtel kívánok. Cseré fel, jó reggelt! Remélem, 2020. és 28. a csütörtök van, és 4 perce mulat reggel 4-8. Ez a kéfejezettség minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, valamint az internetezők és Fial János 14 éven oldjaknak nem felett is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Sok mindent gondoltam elmondani a világról, de már reggel eldöntöttem, hogy ennek a zömét a barátnőmmel osztom meg, és ami mégis megmarad, majd kedden tárom önök elé, ha még kedden is foglalkoztatni fog, illetve hát előcsalhatják belőlem, hogyha felhívnak a 061877-0877-es telefonszámon egészen addig, amíg fel nem hívom Nidermüller Pétert, ez fél nyolckor lesz. Interaktív a hetedik kerülettel és Budapesttel kapcsolatos kérdéseket feltetnek, két értelmetlen kérdés után megszűnik azonban ez a lehetőségünk. Tegnap falus Andrásnál vesztették el ezt a lehetőséget, ma Nidermüller Péternél veszthetik el, utána pedig. György is Benedekkel beszélgetek, 8 óra 25-től pedig az önöké leszek, nagyjából valószínűleg 9 óráig. Jó reggat! Jó reggelt, itt vagyok. Hát tegnap sikerült magad megerőltetni, hogy végignézem a főhős színű vűsort, mert arra voltam kíváncsi, hogy Kasler úr mit mond a főhősnek. Hát megtudtam. Azt mondta, hogy ő azért vállalta ezt a feladatot, mert ő... Orbán Viktort a magyar nemzet reményének tartja, és ezt nem tudta visszautasítani. Hát hát egészen én... elképesztő műsor volt. Hogyan tetszett önnek az a rész, amikor fel kellett ismernie hangokból azt, hogy ki beszél? Hát az egyáltalán nem is tudom, hogy miért került bele ebbe a fogalmába. Fi Figyelj, fogalmam én... nincs, hogy, én hogy azért, akartak nem... Vele én... Én elég... azért nem akartam. vele beszélni. De... Én azért nem akartam ez... tegnap erről hosszabban beszélni, mert Tényleg, én apáti Bence tánc teljesítmény előtt nem tudom lerúni a tiszteletemet, mert nem láttam táncolni. De amióta a közéleti tevékenységet folytat, azóta a nevetségesség kategóriájába kezd kerülni, mert erre a Kásler műsorra nincs magyarázat, hiszen ez a műsor általában ellenzéki figurákat szokott nevetségessé tenni, Kásler Miklós pedig olyan magas talapozatra tette föl, hogy az ember egyáltalán így nem látta csak a talpát, az pedig, hogy a talpáról mi volt leolvasható, hát egyebek között az, amit ön elmondott, és hogy ezt miért kellett megörökíteni, erre ember nem talapozható, vál a magyarázatot! nem tudom. Úgyhogy én nem is értem, hogy egy tisztességben megőszült, megbecsült ember, hogy vállalhat ilyen Ó, dolgot. Asszonyom. Gondolom, vicc... hogy nem is a pénz ilyen, Vic... mert hát a pénzét vicc... megkereste. Vicc... Ez már velem velem türelem, türelem. Azért hiú embereket valószínűleg a saját környezetében is látott, akik egyébként a stallumot nem utasítják vissza, a felajánlják neki, miközben egyébként nem biztos, hogy alkalmasak annak a stallumnak a viselésére. Ebben nem Kásnár Miklós van egyedül abban a almazban. Hát igen, igen, igen, csak mondjuk a többi öreg urat, akik most ben vannak már huszon akár éve a parlamentben, mondjuk azt még el tudom kézleni, hogy azért vannak ott, mert jól megfizeti, máshoz meg úgyse értenek, de hát ő egy tisztességes orvos volt Legalábbis tudomáson szerint eddig. Hát nézze, egy, egy ideig volt tévéműsora, és akkor annyira belejött a közéletbe, hogy amikor felajánlották neki ezt a pozíciót, akkor nem volt szíve visszautasítani. Fogalmam nincs, hogy a fia és a felesége mit mondott neki. Nem tudom, szóval. hát nagyon sajnálom, de egyébként... Egy nagyon kedves bácsi. Egy nem is sajnálom. Egy, egy nagyon, nagyon kedves, kedves bácsi. Nem a, aki miniszter bácsi, hát van ilyen. Én nem szívesen találkoznék vele, miniszterként ezért, orvosként pedig azért, ha muszáj, akkor inkább miniszterként. Megnéztem, illetve, belenéztem abba a pesti srácok, műsorba, amely a dertéren történtekkel foglalkozott. Elküldtem az e-mailt Nagy Attilának, aki ugye betelefonált ide, hogy mit szólok ehhez a szörnyű cigánygyilkossághoz, mármint a cigányok követték el, képzeljék el, nem reagált. Jönnek, lentről, jönnek lentről, három három Július harmadikán pénteken lesz az utolsó Kejfej ebben a fél évben, ami persze nem igaz, hiszen július már a második fél év, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez az öt hét, ami vár rám, ebben azért már nagyon kell vigyáznom a filtereimre, mert nagyon eltömődés közeliek, és már nem feltétlenül kitisztíthatók, ahogy én kiveszem július-augusztus folyamán, filter lesz szükség. Kejfejacsi utolsó két hete, június 22-étől, talán az egy hétfői nap, egészen július harmadikáig ig a hajam lesz. Három hétig még bírnom kell ezt a menetelést. Az utolsó két hét programjára majd idővel felhívom a figyelmüket. Mik a holnapi Menzer Tamás interjúra számítanak, azoknak csalódást kell okoznom. Menzer Tamás úgy ítélte meg, hogy annyira konszolidálódott a helyzet, hogy ő elköszön a kejfejancsitól, és hát miután ezt egy oldalúan tette, hiába marasztaltam volna. Így aztán felszabadult a holnapi 7-10-től 7-30-ig terjedő sáv. 061.87 0877 hogy milyen érzékkel avattalak be reggel ezekbe a dolgokban. Mindjárt két olyan dolog történt, amit bizonyíthattam neked, azt, amit a múltammal kapcsolatban meséltem. Az én életemben a véletlenek sem véletlenek! 061.877 0877 először, hiszen még három perc, illetve három és fél perc, aztán felhívom Niedermüller Pétert 061-877-0877. Éreget kívánok. Nincs jobb dolguk, mint a hírtévével foglalkozni. Elnézést, egy hölgy betelefonált, és arról beszélgetünk, amit ő ajánlott. Én nem hoztam ezt szóba. Mert hát azért azt hiszem, hogy fontosabb dolgok is vannak. Elnézést, azt mondjam, ön miért mond kritikát másról, amikor jó példával járhatna elől az ügyben, hogy más említ? Ő mi örömét leli abban, hogy leszója az előző telefonálót? általában így szokott a vita elől elmenekülni, asszonyom. Asszonyom, ő nem hagy más lehetőséget nekem, mint hogy egyedül a magas korát tiszteljem. Kettőnk viszonyát azt hiszem az jellemzi, hogy átadom a helyemet önnek a buszon, de beszélgetni nem akarok önnel. Jó reggelt! Igen, jó reggelt, kívánok! Find, Findák László vagyok. Jó önnek! Igen? Szeretném lenne egy olyan kérdésre, hogy nem lehetne abbal foglalkozni, hogy Budapesten az összes keleteiből van három, négy vagy öt olyan kelet, a járvány idején is sokkal jobban sújtott ugye, a, a pénzhiány hogy azok a gazdagabb kerületek, ahol a jobb módban élnek, nem lehet lehetne egy kicsit áttenni ezeknek a kerületnek megsegíteni bizonyos összegekkel, hogy kiegyenlítődjenek az életviszonyok. Nagyon szépen köszönöm. Nem az a Termék megjelenítést hallanak. Jó, reggelt kívánok lett vonalban Péter, akitől lehet kérdezni, város és Főváros ügyben is, két egymás utáni teljesen értelmetlen kérdés megszünteti ezt a lehetőséget, tapasztalni fogják, hogy ezzel akarnak élni, mármint a betelefonálás lehetőségével, illetve, hogy ki milyen gondot fordít arra, hogy értelmeset kérdezzen, egyelőre az a helyzet, hogy a zsűri egyedül én vagyok. Um, Azért hihetetlen, hogy milyen gyorsan váltott az élet, nem? Tehát azért eddig arról volt szó Elzsébet város kapcsán, hogy pandémia, hogy izé, meg bizé, és pandémia, és most hirtelen, miről van szó, bárhova megy, mindenhol azt mondják teraszok. Mit szól hozzá? Örül neki? <gül> um ugye, hogyha szabad folytatom az ön gondolatmenetét az értelmes kérdéseknek örülök, az értelmet persze nem, de hát én nem őrizhetek. Um, val ugye után szabadon az élet élni akar, és ugye ez ezt mutatja, mert abban a pillanatban, hogy ugye, ugye azt mondják lazítás, és akkor ennek kapcsán vendéglátás, és ennek kapcsán menjünk ki az utcára, és, és próbáljunk meg vendéglátóipari egységeket felkeresni, a buli negyedben lévő vendéglátóipari egységek elkezdik sajátságosan értelmezni a terasz amivel alapvetően az a legérdekesebb, hogyha az ember áttanulmányozza ezeket az írásokat, amelyek érdekes módon inkább ellenzéki oldalon vannak, tehát nem kormánypárti portálok, azok ezzel párhuzásokat mostan megjegyzik, hogy a dolgot jelentősen enyhíti, és ezzel mint egy saját maguknak rúgnak öngolt, de ezt majd ő jobban el fogja tudni mondani, mint én, hogy az a panasz, ami egyébként érkezik ezen vendéglátóipari ipari egységekre, az azért nem olyan nagyon számos, mert ugye az üzletek zöme ki nyitott, de amelyek kinyitottak, azok mindjárt elkezdtek szabálytalankodni. Um, ugye először is hagyj kezdjem egy kicsit messzebből, hogyha megengedik. Persze. Én természetesen értem azt, hogy a vendéglátósok az elmúlt két hónapban, két és fél hónapban nagyon súlyos anyagi veszteségeket szenvedtek, hiszen nem tudtak működni egyszerűen. Éppen ezért én természetesnek tartom, hogy abban a pillanatban, amikor a kormány, illetve az operatív törzs lehetővé tette azt, hogy na akkor legalább a kert meg a teraszokon meg lehet indítani a vendéglátást, akkor ezt megindították. Én azt gondolom, hogy ez, ebben senki semmiféle kérdés. Ebbe ebben önök tökéletesen van. A, a probléma, és ez az, amit mindig rá szoktak kérdezni, hogy miért van az, hogy csak 10 óráig lehet nyitva... Nem, nem, nem, a Nem, nem, de a probléma nem itt kezdődik. A probléma, hogy ott kezdődik, hogy ugye mindjárt háromféle terasz van. Ugye megkülönböztetünk, készültem, megkülönböztetünk önkormányzati teraszt, megkülönböztetünk fővárosi teraszt, és megkülönböztetünk magántulajdonú teraszt. Tanár úr, jól készültem? Kitűnően készült. Na most, ahogy én Csak. olvastam, ezeknek a szabályozása teljesen eltérő, márpedig a zaj, amit ilyen teraszokon keltenek, az nem különbözik annak függvényében, hogy milyenek a birtokhiszonyok. Hát ez bizony így van. Csak ugye csöndesen mondom, hogy az, hogy három típusú teraszon, hát azzal az önkormányzat nem tud mit kezdeni. Ezt én értem, csak éppen a szabályozás, a szabályozás változik. A szabályozás, a szabályozás az természetesen változik hiszen az önkormányzat mondjuk magánterületen nagyon korlátozott lehetőségei vannak, de persze éppen... Jó, vegyünk magánterületet, ha valakinek magánterülete van, akkor az valójában az üzletét átengedte, terasznak, vagy azt megvásárolta valaha az önkormányzattól, vagy ez hogyan van? Ez a legkülönbözőbb módokon van, de épp elkezdtem mondani azt a mondatot, ami szerintem ebből a szempontból fontos. Nevezetesen az, hogy ugye épp tegnap robbant, vagy tegnap előtt robbant ki a jogi vita arról, hogy ezek a magánterületek valóban magánterületeken, vagy pedig közhasználatra átengerett magánterületek. Ez egy égő különbség. Az például az, hogyha önnek van egy, nem tudom, mi rasza, vagy valamilyen madárstéren Kisgyófa utcában bárhol máshol, és ön ott azt mondja, hogy ön ott teraszokat akar csinálni, és vendéglátást akar csinálni, akkor ezt lehet úgy értelmezni, hogy ön ezt a magánterületet közterületi, közterületi használattá minősítette át, és ha ez így van, akkor abban a pillanatban már más szabályozások vonatkoznának önre, mint hogyha ön ott állna a magánterülete határán, és senkit nem engedne arra belépni. De ez egy jogi vita, én ebben nehezen tudok állást foglalni, nem lépjén e, Minden esetben a dolognak a lényeg az, hogy ez a három különböző típusú terasz, hát ez bizony régóta így van, végóta nincs egységes egység szabályozás. Talán készültem, azt olvastam, hogy maga a szabályozás, ez talán 2012-es, e, és... E... Az a helyzet, hogy ott hajtam a papírjaimat, csak hogy még inkább növeljem a szellemi teljesítményét, ezeket ott mind fejből mondom. Ha látná a televízióban, akkor tapasztalhatná, hogy nincs előttem semmilyen papír, nem úgy, mint máskor. Cserébe a Györgyevics féle papírokat is otthon felejtettem, meg egészen másokat hoztam el, hogy azok is 10 órában állapították meg a határidőt, de hogy állítólag azt senki nem ellenőrizte. Hát ugye itt is különböző, itt is összevisszaság van. Tehát egyrészt vannak olyan teraszok, amelyeknek van engedélyük arra, hogy 12-ig, itt a 12 nyitva, tehát éjfélig nyitva legyenek. Azon kívül az is az, hogy korábban semmiféle ellenőrzés nem volt, tehát mielőtt mi meg nem nyertük az önkormányzati választásokat, a régi önkormányzat megne tőlem, hogy miért mindenki ezt kérdezi, közön nincs, de egyáltalán nem ellenőrizte a dolgot. Vannak ugye a fővárosi fenntartású teraszok, azokat sem el, mi nem ellenőrizhetjük, a főváros, amennyire én látom, még nem jutott el oda, hogy ezeket rendszeresen ellenőrizze, tehát valóban ugye abban van egy felzúdulás a vendéglátósok között, hogy igazándiból azok járnak legrosszabbul, akik ilyen önkormányzati területeken vannak, mert hogy az önkormányzat Hát az arány az elég jelentős, tehát az önkormány az legalább három része a meglévő teraszoknak, és hát én ezt értem. Mennyire számos van. vagy mennyire nem számos a kinyitott vendéglátóipari egységek száma? Én azt gondolom, hogy egyre többen fognak kinyitni, ugye különösen most a hétvégén, most már ugye a hétvégén majd be lehet menni az éttermekben, ám, <gül> bocsánatot kérdék, az be ott is lehet folytatni a vendéglátást, hát nyilván most ennek a nyomán még többen fognak nyitni, de azt láttuk az elmúlt héten, hogy az első lehetőségtől kezdve... Hagyjuk meg a lehetőséget, hát ha valaki értelmeset akar kérdezni. Bízzunk a hallgatóval <gül> a nézőben. Jó reggelt! Jó reggelt jó, jól kívánat, polgármester úr. Azt szeretném kérdezni, hogy miért gondolja ezt egyébként, hogy 10 óra után nem lehet mondjuk egy terasz. Mondjuk, mondjuk egy példát, kijövök én a művész moziból, balra fordulok ott egy teraszt, meginnék egy flöccsöt, nem lehet. Gondolom azért, mert hogy ugye az zajszennyezés. Hány decibelben határoztam ebbe az önkormányzat a zajszennyezést? Válaszolhatjuk rá vagyok. Ugye természetesen nem az a probléma, és önnek teljesen igaza van, nem a, a zajszennyezés a kérdés, hanem az, hogy az előző önkormányzat <hállt> hozott egy rendeletet, amely rendeletet nekem egyénileg polgármesterként nincs módon... Hogyan, hogy el, erre rendelet van, és ezt egyelőre ér, semmilyen ér, új rendelet nem ér, ér, írt rendelet a felül? Nem ért a felül, nincs ilyen kezdeményezés az önkormányzaton belül, az önkormányzaton kívül Én, aki egyébként is folyamatos csatába áll a kormányhivatal én nem tehetem azt meg, hogy önhatalmulag átírom ezt, mert én egyébként értem, értem a kérdezőnek a indítatását. Hát persze, én nem ishatna egy fröccsöt, vagy bármi mást, aki ilyen a művészmoziból, vagy bárhonnan máshol, csak nincs jogi eszköz a kezemben, hogy ezt minden további nélkül felülírja. Azt el nekem, hogy. Kvázi békeidő, mármint pandémiát követő békeidő, mert békeidőről egyébként ebben az országban nehéz beszélni, bár háborús viszonyok nincsenek, tehát az egy első túlzásba fialáltás. Szóval, hogy pár napja vallazítás önmagában az, hogy ez témává vált, ez hogyan vált témával? a alakítás? Nem. A teraszokban nem. Ja, hát a teraszok úgy még egyszer mondom, hogy amikor a kormány azt hiszem a múlt hét végén engedélyezte azt, hogy a kerthelyiségekben megnyitulott a vendéglátás, akkor ugye egyben az is lehet, hogy itt nyílt helyen, tehát nem fedett helyen, abban a pillanatban lehetőség nyílt mindenkinek, akinek van olyan lehetőség, hogy egyáltalán teraszok De ez még az nem eredményezte azt, hogy ez témává is vált? Hogyan vált témává? Hát úgy vált témává, most mondom, hogy ez volt az egyetlen dolog, ami. ami be, megindult a... Nem evezünk egy, egy malomban, mert témány. ez ugye egy témával csak úgy válhatott, hogy az önkormányzat elkezdte ellenőrizni. Az, hogy kinyitottak, az nem volt téma? Nem, hát de az is téma volt. Jó, de az ez nem ez volt ez Erzsébet valóban... város specifikus. A, a, én, én úgy gondolom, hogy a leginkább azt tette témává, hogy akkor az ön kifejezés maradja az, hogy ez a tíz órás, hogy még kell tíz órakor bezárni. És hát persze az ellenőrzés is. De hát ugye, Jó, de mondjam, itt meg kell, nem? hogy álljunk, azt értse meg, hogy az ön és az én logikám sok mindenbe emlékeztet egymástra, de nyilvánvaló, hogy ön, mint most hivatali ember, másféleképpen gondolkodik. Evidens volt-e a polgármester számára, evidens volt-e az önkormányzat számára az, hogyha kinyitnak a teraszok, akkor ellenőrzik ezeknek a nyitvatartásat? Hát teljesen természetesen. Ezt mondjuk folyamatosan. Hogy alapvetően és elsősoron az, hogy eldurgult a helyzet, a járvány előtt, ezeken a nyarakon az uh -huh. elmúlt években, az annak köszönhető, hogy nem volt semmiféle ellenőrzés és nem volt semmiféle szankciója. A az a, jó, az portánia, a tervezet, amit el is fogadott az önkormányzat, az egyébként a teraszokra külön szabályt nem állapított meg az előző szabályokhoz képest? Nem, nem, nem. Még és ugye amióta ön polgármester, azóta pedig még nem volt nyár. Tehát valójában ezzel a mostani helyzettel, vagy problémakörrel megfelelő rész aláhuzandó most szembesül először hetedik kerület és ön? Ugye mi mindannyian először szembesülünk egy olyan helyzettel, amikor a vendéglátóhelyek több hónapig be voltak zárva kényszerűségből, e, e, nyilvánvalóan anyagi veszteségeket szenvedtek, a lakók nyilvánvalóan hozzászoktak ahhoz, hogy akkor most végre csönd van, nincs e, zajolá, zajongás éjszakánként, hozzászoktunk ahhoz, hogy sokkal könnyebb takarítani, e, mert nincs olyan mennyiség kosz hulladék és egyéb, a buli negyed idején, tehát ez mindenkinek egy új helyzet, mindenkinek újra kell gondolnia, hogy hogyan ö, fog ö, tovább működni a buli negyed. Plusz én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára ez egy nagy lehetőség, ezért is erőltetjük, erőltetem az ellenőrzést, hogy kiszűrjük azokat a magatartásformákat, amelyek nem tartoznak oda. Nem tartozik semmiféle fajta szórakozó negyedhez, buli negyedhez az, például, hogy az emberek az utcán bizeljenek. Az az ter az az az természetes az. azt természetesen. Nézzük nem meg, nem hogy a következő negyed. illető mit kérdez. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Egy kérdést szeretnék feltenni a polgármester úrnak. Miért azokat, miért azokat a egységet támogatják, akiknek teraszuk van, és meg tudtak nyitni, mint sem azokat, akik nem tudtak megnyitni? Ez az egyik kérdés. A másik Mármár, kérdés. várjál egy pillanat, mit nevez támogatásnak? Hát állítólag szeptemberi nem kell fizetniük ö, valamit, amit, amit de akkor itt meg, mert valami olyasmit mondott és állít, ami egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Itt meg egy pillanatra, és akkor nézzük meg, hogy ez tényleg így van-e. Oké. Okay. Niedermüller úr? Igen, tehát ez valóban úgy van, hogy a teraszokra most nem kell fizetni, ezt fel van függeszve, de szeptember 15-ig visszamenőleg kell fizetni. Biznóság. Hogy... Mit mondott uram? Ne arom, Hogy? hogy nem értem, ne halagudjon most. Azt mondta, értem, hogy, disznóság. Hát, hogy disznóság. De mi a disznóság? Az, hogy föl van függesztve, és szeptember 15-ig visszamenőleg ki kell fizetni, ebben Jó, nem látok. Jó, hadd segítsek önnek, én azt feltételezem, de majd a hallgató beavatkozik, mert én ma ilyen formában vagyok, hogy viheti tovább, hogy a hallgató azt feltételezi, hogy ön akár azt is megengedhetné magának, vagy megtehetné, hogy elengedje ezt a díjat. Jó, sejtem, uram? Ö, nem. én. én, én, én... Ja, igen, hogy, hogy ne legyen. Hogy, hogy igen, akkor, kelljen, akkor, igen, akkor ebesszünk egy malomban. Tehát az a kérdés, igen. mert ez már előkerült, mert hogy az is szóba került, nem biztos, hogy önnél, hogy egyébként ezt megteheti, vagy nem teheti meg. Tehát megtehetni? Nem tehetni meg, mert erre van magasabb színű jogszabály. Én egyetlen egy dolgot tehetek, hogy alkalmazom ezt a moratóriumot, ezt a felhívás. Tehát önnek nincs arra jogszabályi lehetőség, hogy elengedje. Minden. Uram, akkor viszont a helyzet adott, tehát kárhoztathatja a Niedermüller, de a Niedermüllernek ennyie van, ennyi a potenciál. De, voltál, a de az nem ad Niedermüllerre vonatkozik. Nem, nem, nem, nem. Még egy gyors kérdés, lehet. hát... Persze. Ö, mennyire vannak megelégedve, tudom, hogy is főváros lett a, a bicikli én tudom, hogy kire vonatkozik a többes szám, én személy szerint szeretem a és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen, miközben persze tudom, hogy az autósok jelentős része ezt nagyon nem szereti, mert ugye viszonylag gyorsan kialakulnak dugók és forzalmi torlódások, de én azt gondolom, hogy ha hosszú távon gondolkozunk és abba gondolkozunk, hogy muszáj csinálni valamit, egy új közlekedéspolitikát Budapesten, akkor én a bicikisávokat a magam részéről nagyon-nagyon támogatom, és örülök neki él hogy legalább egy ilyen teszt szakaszban, egy ilyen tesztfázisban fázisban hogy milyen következményekkel jár. Igen, csak ez egy, ez egy túl széles valami. Szóval nem volt értelme, tehát ez öntséggel a hallgatók, meg az alkotók, meg a, a, nem, nem meg... Meg a biciklisták. Úgyhogy nem, tóm, nem akarok tovább zavarni, köszönöm szépen a választatot. köszönöm szépen, a hívott. Abban az esetben viszont majd korlátozni kéne a járdának a bicikli használatát, mert családi felmérést végeztünk az egyik hét végén, és azt tapasztaltuk, hogy a biciklisában senki nem közlekedett, a járdán viszont rengetegen biciklisztek. Igen, ebből nem teljesen van. Még egyszer mondom, alapvetően arra van szükség, hogy legyen egy új közlekedéspolitika, új forgalomtechnika, de beletartozik az, hogy a járdán szabad a rollerekkel száguldozni, vagy azoknak is a biciklisávon kell menni, el kell dönteni azt, hogy a biciklisávok megmaradnak-e, vagy ez egy átmeneti megoldás volt és sorolhatnám tovább. Talán hát arról nem beszélve, én... hogy azt kell, hogy önnek mondjam, hogy az valami egészen brutális, ahogy a bicikli sávokat, azokkal a betonelemekkel az elején és a végén Igen. kijelölik. Az maga Magyarország. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy abban az én szememben ott koncentrálódik mindaz, amit én ebben a városban rühellek, utálok, függetle attól ki a polgármester. Én ezzel egyetértek önnel, még annyit szerettem volna mondani, hogy azért ez a másfajta forgalompolitika, ez azért Európában sokféle felvetődött. Egy példát mondok, Brüsszelben a járvány kitörését követően, illetve most a járvány veszély vége fele, az ottani önkormányzat minden további szerencsétlenkedés nélkül három nap alatt vagy négy nap alatt bevezette azt, hogy a városban, a belvárosban, 30 kilométeres sebességkorlátozással és kijelöltek nagyon sok új picig és nem volt semmiféle fajta további szerencsétrendkedés, hanem egy ilyen húzálvágással megoldott. de ön között. is tudja, hogy Brüsszel és Budapest független attól, hogy mind a kettő főváros azért sok szempontból nem összehasonlítható. Hát Mint ahogy Belgium egyébként is sok mindenben nem összehasonlítható Magyarországgal, de térjünk vissza, a, térjünk vissza a teraszokhoz, ugye. Eh, ahogy az emlékezetem diktálja, eh, ki itt újabb kifogást, hogy említsek, nem, itt, hogyha a vendéglátói perétségek erre kértek volna, de ugye ez a tipikus eset, hogy orvoshoz nem megy az ember azzal, hogy nincs semmi baja. Tehát a problémákat mondom, az egyik az volt, hogy lassú az ügyintézés. Mármint az az engedélyezés, hogy Uh, hogyan kaphatják meg uh, azt a papírt, ami alapján ilyen uh, terasztevékenységet folytathatnak. A másik pedig az, hogy kifejezetten rossz néven vették, hogy az önkormányzat közzétett egy e-mail címet és egy telefonszámot, uh, ahol a lakosok egyébként jelenthették uh, a kirívó viselkedést, mert ezt mintegy feljelentő telefonként fogták föl. Az első pontra, ugye 18-e, más 18 án, -án került ki a honlapra. Ez a teraszokkal kapcsolatos felhívás, az, az kérvényeket, vagy az engedélyeket elbíráló Városindamentetési Bizottság 21-én tartott ülést, és akkor meghozta a határozatait, döntő többségében pozitívot, tehát engedélyezte néhányat elutasított, engedélyezte. Hát én nem tudom, hogy három nap az erre hosszú idő eh? azóta folyik az engedélyeknek a kipostázása, iktatása, tehát a lehető leggyorsabban megcsináltuk, lehet erre azt mondani, hogy ez hosszú idő, csak hát tudom jebben, benne, hogy Magyarországon vannak bürokratikus előírások, és azokat nem tartjuk be, akkor megint kapok a kormányhivatul egy torgáló levelet, úgyhogy nekünk be kell tartani, én azt gondolom, hogy a lehető leggyorsabban ezt elintéztük. Ami a másik kérdését illeti, az valóban úgy hogy ez hozzám is eljutottak ilyen, hát hogy mondjam, panaszok, hogy milyen stílus ez, hogy feljelentésre az embereket. Szeretném mondani, hogy eszem ágában nincs, hogy ezünk ágyában nem volt az, hogy az embereket feljelentésre biztassuk. De azt muszáj, azt a lehetőséget, megint csak azt mondom, hogy muszáj megteremtenünk, hogyha az embereknek van valamiféle szabálytalansággal, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételük, akkor azzal bejelentést tehessenek. Számos ilyen más dolog van, amivel kapcsolatban bejelentést tehetnek. Például, ha mutyapiszkot látnak az utcán, például, ha koszt látnak az utcán, takarítatlan utcát látnak, szerekedő bármi más látnak, tehát ez nem egyedi eljárás, számos ilyen lehetőség van. Sajnálom, ha vannak olyanok, akik erről a régi évtizedekre asszociálnak, erről szó nincs. Azt árulj nekem, hogy külföldiek nélkül a buli negyed egy 10 skálán, tíz a maximum, egy a legalacsonyabb szám számon tud az ön e, tapasztalata vagy az ön ismerete alapján dümörögni. Hát, ha nagyon optimista vagyok, akkor ötesen. És abban is egyetértünk el, mert hogy ez azért egy fontos szám, abban is egyetértünk el, hogy végül is nem biztos, hogy az elégedetlenség olyan mérvű, mint amilyen mérvűvé vált azáltal, hogy a sajtó ezt fölkapta, hogy a sajtó mi által kap fel dolgokat, és mi, hogyan nem, e, azt én, amióta élet próbálom megérteni, beleértve vagy valamennyire magam is része vagyok, nem állítanám, hogy tökéletesen sikerült. De én azt mondani, hogy valóban én is érzem, látom az elégedetlenséget. De ugye az mondta, olyan esetekben nem mi az ember orvoshoz, amikor nem beteg. Ebben az összefüggésben arról több, nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzésről, amit kaptunk, arról meg persze nem esik. Hű, én azt kérdezem egy öntől, ami nem egy szép kérdés, de nem hiszem, hogy nekem minősíteni kéne a kérdéseimet, és ez konzervműsor lenne, akkor ezt ki is vágnám mindjárt, mint annak idején meg lehetett tenni, de digitálisan is lehet törölni. Hogy vajon ez nem? A vendéglátóipari egységek tulajdonosainak a lobby erejét mutatja, engem ugyanaz így egyet a világán senki nem keresett meg, de nem tartom kizártnak, hogy adott esetben más orgánumokat, nem nevezné meg őket, az emberek megtalálják ezt az interneten, megkeresték, mert valamilyen módon ennek a hangi el kellett, hogy jusson ezekhez az országos orgánumokhoz, miközben ez helyben, ahogy tapasztaltam, forradalmi helyzetet még nem okozott. Így van nincs foradalmi helyzet. Én egyébként azt is elszüttőnek tartom, hogy volt ilyen sajtón vagy médián belüli lobby munkája a vendéglátósoknak, mindéglátosoknak. Mert hogy mondjam őszintén, hogy ha még volt is, én ezt nem tartom drámának. Hát nyilván mindenki megpróbálja az érdekeit valamilyen De Milyen a viszony érdekeit, most az önkormányzat és ezen a vendéglátóipari egységek tulajdonosai között? Hát, az összes tulajdonos nincs szerencsém ismerni, e, e, valószínűleg őkség szomorúak emiatt. E, van jó néhány vendéglátors, amivel kapcsolatban vagyok, vagyunk. E, vannak közöttük olyanok is, amikkel erős vitákat folytatok folytatunk, vannak olyanok, amikkel kevésbé vitákat, súlyos vitákat folytatunk. De, fiala úr, értsük meg, ez egy természetes dolog. Hát nekik más érdekeik vannak, mint a lakóknak, vagy nekünk. És az önkormányzatnak az a feladat, hogy valamiféle konszenzus, valamiféle ko kompromisszumot hoznom létre. Mi ezen dolgozunk. Ezért szoktam mondani, és emiatt majd megint lesz a Facebookon 50 bejegyzés, hogy nem úgy kell felvetni a kérdést, hogy én a lakók állok vagy a vendéglátósok pártjánálok. Én az Kerületnek a pártján állok, és azt szeretném, hogyha egy normális viszony alakulnak ki, mindig elmondom, ez kicsit ilyen e, szöveg hogy igen, én egy ilyen európai szintű kulturális negyedet szeretnék, és ehhez keresek társakat a vendéglátósok oldaláról is, meg a lakók oldaláról is. Ez a megoldás más megoldásnél. Még egy kérdés van, amit az ön egyik nyilatkozata alapján adok vissza a szájába, és akkor megint elmondhatja, hogy ön sajnálkozását fejezte ki, ugye így szoktak ezzel a szófordulattal élni, hogy azok a vendéglátóipari egységek, amelyek nem tudnak, vagy nem akarnak nyitni teraszt, azokkal, és ugyanakkor anyagi gondokkal küzdködnek, az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy valamiféle segélyben részesítse őket. Hogy De erről ez is így. szóba került. Hát ez tényleg így van. De tényleg nem tudjuk. Ugye mit mi csináltunk egy szociális, egy változtatást a szociális segélyezési rendszerbe, ahol családok vagy indivízumok pályázhatnak, vagy kérhetnek segélyt, de olyan típusú segélyünk, hogy egy étterem, egy kávézó, egy nehogy egy kocsma, amely most nehéz gazdasági helyzetbe került, annak mi nem tudunk semmiféle fajta támogatást adni, mert egyszer nincs ilyen, hogy mondjam, nincs ilyen jogi lehetőség. Tehát az önkormányzat nem támogathat bajba jutott vállalkozókat ilyen Típusú, hogy mondja milyen típusú lehetőség sincs. Ez, ezt én, én nagyon sajnálom, mert mindenkit sajnálok, aki ilyen kezelhetetlen és nehéz anyagi helyzetbe került, csak egyszer nem tudok ezen változtatni. X.I.S.C.N. aki férfi, az alábbi kérdéseket intézte önhöz e-mailben. Hány betegről tud, akit a korházából hazakültek a kerületébe, és azok milyen állapotban voltak akkor? Hát nem nagyon sokról. Hozzá kell tennem, ilyen 10-15 közötti szám van a fejemben. Ezek között volt egy vagy két olyan eset, ahol egy súlyos állapotban lévő embert küldtek haza, beteget küldtek haza. A sűröset azt jelenti, hogy például volt valaki, akinek amputálták a lábát, és csupán néhány napi gyógyszerrel küldték haza. A döntő többség azonban nem ilyen eset volt, hanem ilyen viszonylag. Tehát már tényleg így a gyógyulás végén lévő, különösebben nagy ápolást, nem igénylő betegek voltak, az abból is látszik, hogy ugyanis csináltunk, hogy előkészítettünk egy külön ilyen ápolási segét azokra az esetekre, amikor nehéz körülmények közé kerültek a családok, és nagyon kevesen vették igénybe néhányan. Ugyanez az illető, aki XYZ és Zsolt azt kérdezi, mennyien vették igénybe a kerékpár, illetve roller vásárlási támogatást? Ugye ez még folyamatban van, ebben a pillanatban én biztosan nem tudok mondani pontos számot ezzel kapcsolatban, amennyire ilyen előzetes információm van, érdeklődés elsősorban a kerékpárok után élő van, a róledek után elenyésző, szinte semmi. Végül, de nem utolsó sorban, ha önök akarnak kérdezni hajrá, 061877, 0877, a jövőévi költségvetés kapcsán... E akarja elmondani azt, amit az elmúlt időben az ellenzéki főváros esetében nem ellenzék, vagy nem tudom már rég, hogy ki az ellenzék, és kérem az ellenzéki polgármesterek el szoktak mondani, amikor azt mondták, hogy hát mindaz, amit az ügyben tapasztalnak, hogy mennyire akar velük együttműködni a kormányzat, hogyha így akarnak együttműködni, akkor jobb lenne, hogy ellenségesek lennének. Hát velem, aztán a kormányzati egyáltalán nem akar együtt Nem, de DPR műadó. De, erről beszélek, erről csak kicsit messziről futottam neki. Nyilvánvalóan, tehát például az, hogy gépjárműadót ugye 21-re is elveszik, hát ez egy súlyos, hogy mondjam, kiesés a, a, a költségvetésből. Most ugye abból a szempontból egy kicsit jobb lett a helyzet, hogy július legalább parkolási díjat lehet szerezni, lehet be, bevenni. De hát nyilvánvalóan azzal, hogy csökken az idegen fordalom, egy csomó egyéb bevételtől is elesünk, és ebben az esetben az, amit most ez az új költségvetés az önkormányzatokkal kapcsolatban, hát hogy mondjam, megmutatott vagy fölvillantott, én nem tudok más mondani rá, mint az, amit ugyan nem értek, mert egyszer nem, nem vagyok képes esről fogni, hogy teljes mértékben az önkormányzatunknak az anyagi ellehetetlenítéséről van szó, akár tudatosan, akár nem tudatosan, el nem tudom képzelni, hogy egy sor magyarországi önkormányzat, akár csak néhány hét, de mindenképpen néhány hónap múlva hogyan fog tudni működni, és itt most nem a 7. önkormányzat önkormányzatról van szó, hanem egy sor kis vidéki településről, hogy ők hogy fognak működni, sejtelme nincs. Van-e olyan, amit kérdéstől függetlenül szeretnél mondani? Ezt föl szoktam ajánlani. Igen, ez nagyon, mindig nagyon kedves öntő, még mindig azt szoktam mondani a rám jelentő kreativitása, hogy köszönöm szépen, semmitől hogy beszélhettem ennél. Azt nézem itt a puskámból, ami most már csak a telefonom, hogy Figyelj, én most ez az elvettek-e az óvónők pénzéből, ezt, ezt én most nem kezdeném el, hiszen ott egy hosszú felsorolás van, hogy nem fosztogattak, hanem osztogattak. Kicsit csodálkoztam is, hogy ezt közzétettem az elmúlt időben, az inger küszöbét ez nem érte el, vagy hogyha elérte, akkor nem mindig reagált így, de látható módon most úgy gondolta, hogy megírja az igazságot, függetlenül attól, hogy ezt átvette -e a magyar nemzet, vagy sem a magyar nemzet kezdte el, de hát ez olyan hordutós tovaság volt, és aztán ugyanán egy sor egyéb kormányközeli médium is átvette ezt a dolgot, ez azért, egyszer szerettem volna mutatni, egyetlen egyszer, többször nem fogom, egyetlen egyszer, hogy ordas hazugságokkal van, tele tényszerűen szávolható minden egyes mondat ezzel kapcsolatban, és egyszerűen nem akarom megérteni, vagy nem akarom belátni, hogy mi szükség van ilyen nyilvánvaló hazudozásra. A tetejébe ezek az adatok, amelyeket én a bizonyos Facebook bejegyzésben felsoroltam, ezek minden további nélkül, minden újságíró számára elérhetők, vagy elérhetők lettek volna. Tehát egyetlen egyszer szerettem volna példást satúálni arra, hogy hogyan is megy ez a beszámoló, vagy ez az újságírás bizonyos orgánumokban. Volt -e önben hajlandóság vagy késztetés, hogy ha már megírta, akkor megkérdezi az illetőtől, hogy ez rá milyen tudomásul vette, hogy kirakta, Köszönöm. és... Én tudomású vettem ki, és még annyit elárulhatok, hogy ezekben az esetekben helyreigazítási pert kezdeményeztünk, mert egyszerűen ez egy nonsens, hogy össze-vissza lehet hazudozni bármiről bármit. És a tetejében ez azért egy érzékeny terület, tehát azt mondani, hogy az ovonöktök vettünk el pénzt, miközben a szeglédinek ez, meg azt, meg amaz, ez olyan durva hazudozás, amit azt mondom, hogy egy bizonyos ponton túl nem kell hagyni. Köszönöm szépen a rendelkezésre állását, tudom, ma még találkozunk. Így van, köszönöm szépen. Én is köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. Önök Niedermüller Pétert hallották, és termékmegjelenést hallottak. Most szuszszanok egyet. És felkészülök a Györgyevics Beredekkel folytatott beszélgetésre, amihez szintén nincsenek papírjaim. És nem kezdeném el önöket, hogy de, mivel kapcsolatban van nálam papír. Mennyi papírt hoztam, amire nincs szükségem? Most érettségiznék matematikából, vagy nem tudom miből, és a puskámat kellett volna elhoznom, akkor azt hiszem, hogy nagyon rosszul járnék. 877 0877 de legalább tapasztalhatják, hogy ha az ember felkészül, akkor végül is, ha a feje nem káptalan, de mire képes, osztályzatot nem kérek. 061877-0877. Oké, van A vonánomat is otthó hagytam. Most mit fog enni a majom? 061-877-0877 Erős elfelejtettem levenne a Márta jelzést. De milyen egyszerű? Már nincs is márkája. Igaz, hogy amik benne vannak, semmi köze nincs ahhoz, ami eredetleg volt benne. Ami nem azt jelenti, hogy ilyen mennyiségű pálinkát innék már reggel. Egy 3 deci pálinkát meginni, ami még ráadásul buborékol is. Azt ugye jól teszem, hogy élőadásban nem böfögök. É. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok Kipestről, és hallottam, hogy valóban ez eddigiek, eddig nem válaszoltam, most egy rövid üzenetet küldtem önnek. Jobb lett volna, nem küldte Jól volna, olvast. ne de... Hát, igen. igen. Ne haragudjon, az igazság beismerése önnek lehetséges, hogy nehezen megy, de meg kéne próbálni. De, de ne, hát miért gondolja, hogy ez van, tehát hit érzem egyelőre. Elnézést az, hogy valaki cigány vagy nem cigány, az nem hit igen. kérdése, viszont hallásra. Tudja, az a kérdés, hogy én zsidó vagyok, vagy nem zsidó vagyok, az nem hitkérdése. kérdése. Hogy ő magyar vagy nem magyar, az nem hitkérdése. kérdése. De ez nem volt egy jó példa. A cigány, a zsidó, az jó példa. Aztán álljon meg a fákjás menet. Csak annyit kellett volna mondani, hogy tévedtem. És attól még fenntartja a korábbi gondolatait bizonyos népcsoporttal kapcsolatban. Csak ennyit kellett volna mondani. Hogy ön erre képtelen... Jelen pillanatban úgy tűnik, a deaktéri gyilkosság elkövetője nem cigány. Értem, hogy volna igény rá, de nem az. Az hogy ön bonyolult magyarázatba kezd, akárcsak Szarvas Szilveszter, hogy ez egyébként mennyiben vezet ugyanoda, mintha cigány lenne. Őszintén köszönöm annak a nézőmnek a javaslatát, aki azt mondta, hogy nézze meg ezt a nem tudom mi, a Paul című műsort. Tanulságos volt. A fordított helyzetben én Szarvas Szilveszter helyébe kerültem volna. Őszintén remélem, hogy ilyen soha nem fog előfordulni, de tételezzük fel, hogy igen. Másnap az első dolga az lett volna, hogy tévedtem. Hogy a lemondásomat felajánlottam volna, ami vezetés esetén nem pontosan értelmezhető, volt már a kejfejlencsi történetében olyan, amikor bizonyos tévedés esetére felajánlottam, hogy amennyiben a nép azt kívánja, akkor eltűnök a szírral. Ez nem vicces téma. Nem olyan, hogy nézőpont kérdése. Önök rövidesen megint termék megjelentést fognak hallani. Jó reggelt lát! Majd a beszélgetésünk végén két percre igénybe venném az idődet, jó? Jó, köszönöm a vonalban, Györgyev is beledek. Figyelj, rengeteg papírt hoztam magammal, és pont az volt bennem, hogy a mai beszélgetésünk nehezen is lesz bonyolítható le papírok nélkül, mert kiderült, hogy mindenféle papírokat hoztam, csak éppen a várostégettel kapcsolatos, és a Niedermüller Péterrel kapcsolatos papírokat hagytam otthon. Niedermüller Péternél egyelőre úgy tűnik, hogy le tudtam vizsgázni, mert az emlékezetem jól működött, és a reggelemet megosztottam közted, és Müller Péter között, miközben tegnap összegyűjtöttem az anyagot. Most kiderül, hogy a második felében is le tudok-e vizsgázni, mert azért ami a Városligetet illeti hát nem esemény nélkül való volt az elmúlt hét, független attól hogyha arról kéne beszélnünk hogy hány kapavágás volt, illetőleg hogy hogyan épült a Néprajzi Múzeum hát akkor ezek a történések ezt nem érintették, de azt a szellemi holdudvar teret, amivel sajátságos módon rendelkezik a Városliget, abban hihetetlen dolgok történtek a civil összefogás fórumtól Kezdve a városliget építési szabályzatának online e, fogadóórájáig, e, amely tegnap ki e, egészült a Feszl pavilonok történetével, amely egy ligetvédő oldalról került át, és ez annyiban bír jelentőséggel, hogy. Ahogy Niedermüller Pétertől is kérdeztem, hogy vajon a Budi negyedben lévő vendéglátóipari egységek tulajdonosai elégedetlensége hogyan kaphatott olyan mértékben hangot elsősorban egyébként ellenzéki internetes újságokban, mint ahogy kapott, hogy vajon ezek a tulajdonosok lármázták-e fel a sajtót, erre nem tudott válaszolni, de az, amiről mi időnként szoktunk beszélgetni, hogy hogyan vesznek át híreket különböző oldalakról, miközben saját információjuk nincsen, de ezt meg Írják, egymástól teljesen függetlenül, és már nem is hivatkozva egymásra a lázdfeszlő pavilon, azt tegnap lehetett tapasztalni. Én azt gondolom, hogy fajsúlyát tekintve a Városligeti Építési Szabályzat az, ami fajsúlyosabb. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami ezügyben történt, azt te követted-e? Ugye ennek te nem voltál hivatalban részeset tudommal, és ha követted, akkor jutottál ebben bármire. Természetesen igen, és nehéz a szakmai távolságot megtartani ezekben a kérdésekben, de igyekezni fogok az elkövetkező néhány percben is. Ugye azoknak a hallgatóknak, vagy nézőknek, akik nem ismerik annyira a liget ügyét, mint te vagy azok, akik ebben közvetlenül részt vesznek, ugye ahhoz, hogy egészen pontosan milyen peremfeltételek mellett tud megvalósulni a Városliget megújítása, inkluzíve a kulturális intézmények, újjáépítése, illetve új kulturális intézmények létrehozása. Ennek a keretrendszerét a Városligeti Építési Szabályzat Bajós nevén a vész adja meg, és ugye a... nagyobb Bajós neve van. 2013-as törvényi felhatalmazása alapján az építési szabályzat megalkotásának joga az a kormány és a parlament döntése értelmében végül Budapest fővárosánál maradt. Ennek azért van jelentősége, mert nem kellene, nem kellett volna ennek feltétlenül így lennie, ez egy politikai gesztus volt akkor is, bárki, bárhogy próbálja utólag ezt értelmezni, hiszen mondjuk a dagály megépítésénél, tehát a dagály törvény esetén, ahol ugye a épült az új a világbajnokságra. Ott a szabályozási kérdések is átmentek a Magyar államhoz, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Tehát lehetett volna ilyen megoldást is választani, de itt nem ez történt. Innentől kezdve, hogy egy építési szabályzat hogyan módosul, erre számtalan önkormányzati és egyéb jogszabályi hely jelöli ki az útvonalat. Mi magunk egyébként kétszer módosítottuk az építési szabályzatot, pontosabban kezdeményeztük az építési szabályzat módosítását, hiszen ez aztán a főváros berkein belül történik, ennek vannak ikonikus uh, állomásai, ilyen például az országos főépítés előtt történő megfordulása az újépítési szabályzatnak, ilyen például a végső aktus a fővárosi közgyűlés által jóváhagyása, de van például, amikor Városkéti Bizottság előtt fordul meg, és van az úgynevezett partnerségi egyeztetés, ami egy olyan időszaka ennek a uh, építési szabályzat módosításnak, ahol gyakorlatilag bárki civil szervezetek, magánszemélyek véleményt alkothatnak, és hogy ráközelítsünk arra a kérdésre, amit most mondasz, igen, valóban ez történik most, ez zajlik most ebben a másodpercben. Ugye a fővárosi közgyűlés, az új fővárosi közgyűlés, mert az alakuló ülésen egyfajta politikai deklarációt fogadott el a tekintetben, hogy a Városliget megújítása, a Liget projektelő nem ért egyet, és tulajdonképpen ebből, ha jól értem... de abban a... segítsen nekem ugye egy libikókának két oldala van, ez a libikóka most hirtelen számúra több oldalra rendelkezik, miközben ez fizikailag értelmezhetetlen. Ugye egy részről van a változtatási tilalom, másfelől van az ezzel kapcsolatos törvény és van ez a mostani vész, ami ugye jelleg egy konzultációs periódusban van, de például, hogy ha az Új Nemzeti Galéria jelű építési helyének a megszüntetését fogják javasolni, ő hasonlóan a Magyar Innovációházához vagy a Fővárosi Városligeti Színház építési helyének a megszüntetésére, az mi a frászkunyhút jelent, és milyen hatással van a Városliget Zrt tevékenységére? Nem egyszerű a kérdés, megpróbálom relatív. <gül> Kikapcsolom a mikrofonomat, és nagyon figyelek transzparensen elmondani ezt, e, ezt az ügyet, mint ezért mindig, talán már itt a műsorban is idéztem egyszer, a római jogi tanulmányai első órája jut eszembe, ahol úgy indított Zilinski professzor úr, hogy a jus a jog, az erkölcs és a tények világa tisztelt kollégák azok alapvetően jó lenne, ha átfedésben lennének, de a jog esetében ezek nem minden esetben történnek meg. Úgyhogy egy kicsit hasonló itt is a helyzet, hogy a tények és a jogszabályok rendszerébe könnyű eltévedni. A helyzet nagyjából a következő, ezt kell látni. A fővárosi önkormányzatnak, mint minden egyes önkormányzatnak, aki település rendezési eszközökkel van felruházva, itt, tehát aki az építési szabályzatot jóvá hagyja, van egy olyan lehetősége is, hogy változtatási tilalmat rendel el. Ezt jellemzően olyan esetekben szokták alkalmazni, amikor már tudják, hogy valamilyen politikai, szakmai vagy egyéb szempont miatt módosítani szeretnék az építési szabályzatot, de még a korábbi építési szabályzat érvényben van tekintve, hogy egy építési szabályzat módosítása az egy relatív hosszú időt vesz igénybe, ezért az építési szabályzat módosításának időszakára de legfeljebb három évre változtatási tilalmat rendelnek el. A főváros egyébként ezzel a lehetőséggel élt. Tekintve, hogy itt nem egy fejlesztési potenciál van a városligetben, hanem egy folyamatban lévő beruházás, ezzel azért a mi jogértelmezésünk alapján, és ez azonos jelenleg a, a kormány jogértelmezésével, itt Texlex kérdéseket hagyott nyitva, a leginkább a zöld területfejlesztés kapcsán. Ezért a, a, a, a kormány aként döntött, hogy benyújt egy olyan, törvényjavaslatot, ami a változtatási tilalmat ezen a területen eltörli, és ez alapján az a jogi helyzet áll elő, hogy gyakorlatilag az új városligeti építési szabályzat elfogadásáig bezárólag tulajdonképpen a régi építési szabályzat marad életben, tehát az összes fejlesztést addig jogi értelemben mindenképpen folytatni lehet. Hogy mikorra fut végig jelen a jelenlegi építési szabályzat módosítás, ezt nem tudom megmondani, ez mindenképpen több hónapot igénybe vevő feladat. Ráadásul van ennek egy olyan időpillanata, pillanata, amikor a, a kormányoldalnak és a fővárosi vezetésnek erről hibatalból is egyeztetnie kell, ez a fővárosi közfejlesztések tanácsa lesz, elméletileg a végső pecsételt rátevő fővárosi közgyűlést megelőzően ide majd be kell vinni. Tehát ez a tiszta jogi helyzet. A dolog pikantériája, hogy mindez a galéria kérdését nem érinti, hiszen az a helyzet van, hogy a jogerős építési engedéllyel rendelkező, vagy hát most éppen a terminológia végrehajtható építési engedélyt e, jelenti, a végrehajtható építési engedéllyel rendelkező beruházások, azok függetlenül... Ezt én értem, a, és e, de, de, de akkor mégis mi az, hogy az aljelű építési helyének megszüntetése? Mi szüntetődik meg? Az a helyzet, hogy a, a fővárosi ö, szándék, ha jól olvasok a sorok között, az arra terjed ki, hogy az egykori Petőfi csarnok helyére épülő ö, új nemzeti galéria esetében ők megszüntetik ezt az építési helyet. Ez azt fogja jelenteni, hogy egyszer csak, a fővárosi közgyűlés is elfogadja, és minden végig fut, akkor valószínűleg feltéve, de meg nem engedve, lesz egy olyan városligeti építési szabályzat, aminek a tervlapja aként fog kinézni, hogy a Petőfi csarnok helyén és az Új Nemzeti Galéria helyén nem lesz építési lehetőség. De azt nagyon fontos érteni, és ez anélkül, hogy mélyen jogászkodnék, hogy mindaddig, amíg végrehajtható a régi építési szabályzat alapján oda és végrehajtható építési engedélyen rendelkező galéria építése, addig ez nem írja föl. Ami még két év, vagy mennyi? ami ugye 3 plusz két év maximum a, az építés. És most éppen mennyi, mennyi a 3 plusz kettő? Mennyit által? Hát ezt most nem tudom fejből megmondani, de valamikor um, Valamikor ez 2022-t követően, tehát egyébként a következő országgyűlési választása... Magyar kukoricán térdepelni, ahhoz nagyon hosszú lenne. Lejárna. Ö, fog Jó, de akkor ez itt, anélkül, hogy téged olyan helyzetbe hoználak, ami nekem nem, volt, nem szokásom, de mégiscsak magyarul beszéljünk, ez itt egyszerre egy jogi és politikai deklaráció. Az a helyzet, hogy gyakorlatilag akkor, amikor a városlégeti építési szabályzatot módosítja a fővárosi közgyűlés, akkor ő bármilyen furcsa, egy jogi aktust tesz, de tulajdonképpen politikai szándékot fejez ki. A helyzet ugyanis az, hogy a városlégeti építési szabályzat módosítását, ez egyébként nagy vonalakban igaz, és egyes részletkérdésekben nem teljesen helytálló, tehát ez szerintem felesleges árnyalni, hiszen a közönség nagy részét az érdekli, hogy most akkor épül-e galéria, vagy nem épül, és elveszik -e a galéria építésének lehetősége, vagy nem veszik el. Én erre annyit tudok mondani, hogy feltévede meg nem engedve, ha végigfut az építési szabályzat módosítása, akkor az építési szabályzatban nem lesz galéria helyszín, de galériát... Oké, okay, de itt van itt az... más is, van itt kereskedelmi jelű építési helyek törlése is. Nagyon örülünk neki, nem eh, volt szándék a senkinek sem kereskedelmi épületet építeni. Gyakorlatilag az. De az mit törölnek, hogyha a... ott nem is volt terv? A beépítés lehetőségét is törlik, de ugye azért azt érteni kell... Nem hogy most várjá, ez más, mint vagy ez azonos elbírálás alá esik, mint a Nemzeti Galéria, tehát ezeknek van épít, Ezeknek milyen van? Tehát ez hatással van-e rád szemben az most első ponttal? Építési engedélye. Tekintve, hogy nincs ilyen szándék, hogy mi bármilyen kereskedelmi egységet... De miért akarnak valamilyen szándékot eliminálni, ami szándék egyébként nem létezett? Úgy képzelem, hogy ez egy, ez egy öndefiníciós kérdés, és alapvetően egy politikai szándéknak a kinyilatkoztatása. ugye itt mielőtt Ez valaki... kicsit olyan, tudja szakítani akarnék a Lolo-Brigidával, miközben sose jártam vele. Ezt nem én mondom, de az a helyzet, hogy ugye itt nem, e, mielőtt valaki hatalmas plázákat lát az ősi platánok helyén, mert egy kereskedelmi hely kapcsán, aki nincs annyira benne a részletekben, könnyen ilyet vizionál, tehát az a helyzet, hogy egy építési szabályzat az egy nagyon részletes keretszabály, ami az összes mosdót, mellékhelységet büfét, éttermet, közutat, troli vezetéket és, és Jó, minden egyéb figyelj, én, is Jó, de ez az Facebookon is rajta van, így aztán a puskázni álmódomban, mert ugye itt van közben, mi az, hogy építési hely kizálog a terepszint alatt beépíthető része, jelöléstörlés a Herminaut menti és a műcsarnok előtti területekről, ott mi lett volna? A Hermina út mellett ott ugye a galériának és az innovációházának közös mélygarázsa... De az végig külön pont, az külön pont. De miért volna a műcsarnoknál? A műcsarnoknál promenád épül, ott, ott térszín alatti beépítést most így hirtelen, előttem nincs itt, bocsánat, a tervlap, ha látnám, akkor biztos meg tudnám mondani, hogy miről, mire gondolhat a költő, de alapvetően ilyen, ilyen kérdés nincsen, hiszen ott egy promenád épül. Oké, okay, akkor most jön a hetedik pont. Mi az a fánk? Fővárosi állat és növénykert. Kösz szépen. A fánk részeként, zseniális. A fánk részeként tervezett parkoló létesítmény esetében a korábban forgalmi szempontból meghatározott parkolási maximumérték, Pmax egyenlő 1000, egyre jobb. Helyett javasolt lecsökkenteni a maximális a javaslatú parkoló számot, p egyenlő700 És akkor ugye itt kell előhívni az én emlékezetemet, ami majd ki fog derülni, hogy mennyire működik, most úgy csinálok, mint aki nagyon gondolkodik, mert ugye itt kezdődik ez a Vitézi Dávid kontra Bardúci Sándor történet, hogy most akkor van itt ez a mélygarázs, amelyről azt tudtuk, hogy ott volt a tervekben, de most úgy tűnik, hogy nem épül meg, hogy miért nem épül meg, azt nem nagyon lehet érteni, mert ugye ezt összefüggésbe hozzák azzal, hogy a biodóm nem fog annyi nézőt vonzani, mert hogy el se fog készülni, vagy ahogy el fog készülni, az nem fog annyi nézőt vonzani, vagy látogatót, és hogy akkor annak a pénze egyébként átmehetne a biodómra, hogy azt mégiscsak felszereljék, ami egyébként azt eredményezni, hogy mégiscsak sok lenne a látogató és mégiscsak Szükség lenne a parkolóhelyekre, és akkor szomorúan tapasztalta a Vitézi, hogy akkor ezek szerint mégsem szűnik meg ez a méggarázs, hiszen ha még garázs megszűnne, akkor a P egyenlő ezer nem változna P egyenlő 700-ra, mert ebből a Vitézi arra a következtetésre jutott, hogy megépülne ez a méggarázs, csak éppen nem 1000, hanem 700 autóra. Ezzel mi a frázkpúnyó a helyzet? Um. Nagyon szívesen személyesen is elmondom annak a nagy létszámú közönségnek, aki ezt pontosan ilyen részletességgel szeretné tudni, de itt a műsorban is állok rendelkezésre, még akkor is, hogyha ebben valószínűleg szürjes államtitkár úr egyébként egyel Akkor Akarod, te holnap, -holnap kérdezzen meg tőle? Lesz itt holnap? De a helyzet, a helyzet a következő, azért nem uh, szeretnék elfutni a kérdés elől. Se Nyilván tettem. vitézi Dávidnak sincs szüksége uh, szószólóra, sőt. Ő aztán meg is találja a módot, hogy, hogy el is tudja mondani, úgyhogy a helyzet a következő, ugye a Városligetben mindenki emlékszik, hogy azért elég eh, nehézkes volt a parkolás, a felvonulás... Hát nyáron, amikor jó idő volt, akkor lehetetlen volt. Ugye az egykori felvonulási téren parkolt nagyjából 1500-1800 autó, ez szippantotta föl a ligetbe érkezők jelentős részét, illetve a... Szolgátal... Jó, de hát akik elmentek a, a Széchenyi fürdőbe, az állatkertbe, vagy a cirkusbe, azért szerettek inkább az állatkerti úton parkolni, ahol egyébként ezt nem tudták megvalósítani, csak szabálytalanul. Így van, körülbelül 250 e, autó fér el az állatkerti körúton, és ez az évi 1 millió látogatót vonzó Széchenyi fürdőnek, 1 millió látogatót vonzó e, állatkertnek, ugye ott van a cirkusz, ott van a szép művészeti Múzeum, de a Robinsonba és a Gundelve is érkeznek emberek, tehát gyakorlatilag lehetetlen volt parkolni. Ugye akkor, amikor a Liget projekt fejlesztésébe belekezdtünk, akkor mi azt mondtuk, hogy nem fog csökkenni a parkoló szám a Városliget környékén, sőt, növekedni fog, és ennek érdekében a Liget közvetlen vonzáskorzatében az építési szabályzat három darab garást jelölt ki, Ebből az egyiket jelentem szeptemberre, ahogy vállaltuk, uh -huh. el is készítjük. Ez a Dózsa György úr melletti 800 fős még arázsam egy nagyjából, az 56-osok terén. Tügyény kiveszem a Helmut, ez ennél nagyobb kapacitású lenne. Tessék? A hermina zennél nagyobb kapacitású. E, nem? Nem, a, a hermina az egy 700 fősnek tervezett garázs, itt is ugye azt kell érteni, hasonlóan az előbb megénekelt kereskedelmi intézménnyel, hogy ez lehetőség volt, hogyha az építési szabályzatok... De mi az, amit 1700 700-ra csökkentenek? P 1000 szerepelt, akkor az azt jelenti, hogy ott potenciálisan egy ezer darabos parkolóhelyet lehetett volna építeni, amit soha senki nem akart, tekintve, hogy ennek a fedezetesen sem rendelkezésre, oda mindig is egy 700 fős garázs volt tervezve. Ennek a 700 fős garázsnak az elsődleges funkciója az lenne, az lett volna, az lesz. Hogy termentesítse a biodom állatkert látogatóinak parkolását. Széchenyi fürdőjét, cirkuszét és a, a vetezi az... ugye azt mondja, ami majd Horvát Csaba és Tóth Csaba területe lesz, hogy ott, hogy majd a mexikói úti kisföld alatti végállomásnál végre rendezik a terepviszonyokat, amire Zugló nem tudom mennyi ideje vár, mert akartak már oda mindent építeni plázától kezdve, de most éppen másról van szó, de azt kérdezem tőled, mert ugye erről mi már beszéltünk emlékezetem szerint, az, hogy ez a mélygarázs ez létrejön vagy nem, lé... nem jön létre, ez ki a frász a, ugye, mert ugye ez benne van a városligeti ö, tervekben. Ez az a helyzet, hogy ugye ez egy érdekes helyzet, mert a, ez tulajdonképpen azért a biodóm integráns részeket Igen. kell elképzelni ezt a mégorást, és mint ilyen, ez ebben a másodpercben fővárosi vadászterület. Tehát az a helyzet, hogy ebben az állam a, a finanszírozó szerepét vállalta magára, ő... A fejlesztő fővárosi önkormányzat, és egyébként e, annak alegysége a fánk, a fővárosi állat és növénykert, aki eddig saját maga fejlesztette Igen. a biodómot, és fejlesztette mellé a, a Hermina garást, ugye az ő számára biztosítja a fővárosi Én ezt értem, fővárosi fővárosi értem fővárosi eddig legalábbis értem, de ugye ez, itt ennek az a delikát jellege, hogy végre van egy valami, egy fejlesztés, amit az állam Lehetővé tett volna, ám lehetséges, hogy a főváros nem tart rá igényt, Most már csak az a kérdés, hogy ez a vitézi kontra, nem tudom kicsoda a vitában, mi a helyzet? Csökkentett kapacitású mígarást akarnak létrehozni? Azonos kapacitású mígarást akarnak létrehozni, mint ami egyébként eredetleg volt? Semmilyen mígarást nem akarnak létrehozni. Györgyevics úr, ma 2020. május 28-án 20, 8 óra 26 perckor te ez mit tudsz? Érdemes megkérdezni főpolgármester urat, hogy mi a szándék ebben a kérdésben az ő részükről, de még a hátralévő néhány percben, ha már ebbe csúsztunk bele, akkor azért ezt érdemes annyiban szétszálazni ezt a kérdést, hogy ugye itt adott egy biodom, aminek jelen tudásunk alapján jó pár milliárd forint, hanem jó pár tíz milliárd forint jelentik még a befejezéséhez. Adott egy Herminagarás, egy nagyjából 700 fősre tervezett Herminagarás, aminek a finanszírozása, léptékében 6 milliárd forint uh -huh. egyébként kormánydöntések alapján rendelkezésre áll a kormány, fölajánlotta a főváros számára, hogy a Hermina garázsra szánt pénzt adott helyzetben szintén átcsoportosíthatja Igen. a biodómra, hogyha ebből és egyéb fővárosi forrásokból be tudja fejezni a biodómot, akkor hajrá, a főváros nem fog ragaszkodni a garázsnak a megépítéséhez. A dolog jogi pikantériája, és nekem muszáj ezzel foglalkoznom egy kicsit itt a szakmai szinten, per ma a biodóm használatba vételi engedélyéhez 300 parkolót igazolni kell azon a helyszínen. Per ma a cirkuszhoz 100 parkolóhelyet igazolni kell azon a helyszínen. És az a semmiből nem jön létre. Perma ahhoz, hogy mondjuk a Városligetnek az állatkerti körúthoz közel lévő részét fejleszteni lehessen, ahhoz parkoló helyeket kell... El mondd el magyarul, hogy mit jelent az, hogy ebben neked igazolnod kell ennyi helyet. Ez mit jelent Ez magyarul? azt jelenti, hogy ahhoz, hogy engedélyeket lehessen, használatba vételi engedélyeket, vízjogi létesítési engedélyeket, vagy ilyen engedélyeket lehessen kiadni, ahhoz az országos építési szabályzat alapján parkoló számokat kell tudni biztosítani. Ha ilyen nincs, De. akkor mi van? Ha ilyen nincs, akkor a jelenlegi szabályozás értelmében, ha el is készül bármilyen forrásból a biodom, hogyha nem lehet 300 autónak parkolni a környékén, akkor nem tudja megkapni a használatba. És nem, nem tud, vagy azt nem feltételezhet, hogy a parlamentnek ezért be jogszabályváltoztatást kéne kezdeményezni? De a parlamentnek ebben az esetben jogszabályváltozást kellene kezdeményezni, amire egyébként minden lehetősége megvan. Én azt hiszem, de ez nem de a te kompetenciád? Nem az én kompetenciám, de amit csak újzba amiről viszont kérdezel, és amiben én teljesen egyetértek Vitézi Dávid szávetésével. Az alapvetően arról szól, ha a fővárosi közgyűlés alapvetően egy szimbolikus térben, szimbolikus döntéseket hoz, hiszen itt a műsor elején végigbeszéltük, hogy az építési szabályzat módosításának nem gyakorlati, hanem szimbolikus jelentősége van legalábbis rövid távon, egy politikai deklaráció gyakorlatilag, és egyébként a részvételiségért felelős főpolgármester helyettes egy interjúban, ha jól olvastam, ezt ki is fejtette, hogy ezt pontosan tudják is, hogy ez alapvetően egy szimbolikus politikai döntés, és nem pedig egy, egy kikényszeríthető jogi aktus. Tehát, hogyha ilyen szimbolikus döntéseket hoznak, akkor azért azt el kéne dönteni, hogy most ők valójában elkötelezettek a Városliget autómentesítésébe, vagy nem elkötelezettek. És az való igaz, hogy egy 700 fős mélygarázsnak a benne tartása az építési szabályzatban az bizony egy elég szimbolikus döntés, hogy kell most így autóval van. autóval kell érteni. De most így van. Most így van. Nekem, Ennek a létrehozása nem egyébként a te feladatod lenne, illetve az általad nem. vezet. Nem, Ez ugye az előbb is mondtam, ez egy per egybe fővárosi kérdés. Ez a biodóm... Nem, ö, magának a, a, a, a mégarásnak a megépítése se a te dolgod? Nem, nem, nem. Ez pont, ez osztja a biodóm sorsát. Ez a biodómmal közös, Ez fővárosi telken van, ez a biodómmal uh -huh. közös ö, telek. Ez mind-mind-mind fővárosi kompetencia. Az állam ebben azt az egy szerepet vállalja, hogy hajlandó finanszírozni a 700 fős mélygarázs. Sőt, a... De, aztán, olyan terület, amiről, amiről mindenféleképpen egyeztetnek kell, mert amelyben a parlament nem hoz jogszabályt, ez olyan változást generál, amit csak együtt tudtok megoldani a fővárossal. Az a helyzet, hogy abban az esetben, hogyha az állatkerti körúton megmarad Igen. a jelenlegi parkolási lehetőség, akkor én Városliget z ként köszönöm szépen, igazolni tudom a megfelelő parkoló számokat. Az egy másik kérdés, hogy Európernek látom-e, hogyha a, az állatkerti körúton ez a, ez a parkolási anomália továbbra is így marad. Tehát én azért azt gondolom, hogy mi a T0 időponttól kezdve egy alapvetően autómentes városligetben gondolkozunk, aminek az egyik központi eleme a Kóskároly sétánynak a lezárása és megszüntetése gyakorlatilag, és egy másik fontos eleme az állatkerti körút. Átmenő forgalmának ö, gyakorlatilag teljes megszüntetése és annak a parkolási anomáliának a felszámolása, ami ott van. Ezért tudom azt mondani, hogy az én meglátásom szerint az az építési szabályzat, ami most érvényben van, az egy kiérlet, és ezt a célt egyébként Teljesen értem, és, értem, és, értem, és akkor csak felvetem különböző különböző neked, hogy tegnap hallottam Garai Klára telefonját, bolgár Györgyel, mely szerint a salátatörvény törvény olyan passzust is tartalmaz, mely szerint fasorokat, amelyeket egyébként alapvetően gyalogos közlekedésre szántak, nem pontos a fogalmazásom, de remélem a lényegét pontosan mondom, át lehet minősíteni autóval közlekedő területekre, és ő ebből arra következtetésre jutott, valószínűleg joggal, hogy ez akár a városligetben belül is e, ilyen egyébként alapvetően kerékpárosok és gyalogosok számára fenntartott területeknek az autós közlekedését is lehet tenni, de erről már csak a jövő héten fogunk beszélni. Mindenkinek a szorongását nagyon szívesen kommentálom, de azt tudom mondani, hogy a Város VRT-ben ilyen szándék nincsen, és ö, továbbra is az a cél, hogy a Liget zöld felülete az növekedjen. Jó, hát erre még külön passzus, a... passzus van, abban már nem húzom az időt, az majd átmegy akkor a jövő hétre. Köszönöm a, a rendelkezésre állást, és jövő akkor átmenetleg fent, feltartanálnak még két percereig, jó? Azt Ölöm. nem kötném itt a nagyérdemű orrára. Önök terméket megjelentést hallotta. a türelmet, az operatőrét is. Ugye kérdezte a Kriszta, hogy én mennyiben viselkedem másféleképpen, mint egyébként. Hát ugye, amikor régebben ilyen telefonokat intéztem, akkor azok nem voltak láthatóak és hallhatóak. Most remélhetőleg láthatóak voltak, hallhatóak nem. Ha nem veszik rossz néven, ismét vagyok annyira otthonos a saját műsoromban, hogy ennyit megengedek magamnak. Szerintem ezzel nem léptem túl azt a türelmi határt, amit én egyébként elvárhatok önöktől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy kérdésem lenne, nem tudom, hogy erre válaszolni, hogy a termék megjelentés, mikor telefonálom, hogy a termékén megjelentést hallanak, akkor az mit jelent? Az azt jelenti, hogy én palaz, azért a tevékenység... Megválaszolok! Azért a tevékenység... egy pillanat, még egyet akartam kérdezni, de nem várok a szavába, hogy az ásványvízes palaszról megleveszi a cinkét. Mi a kettő közt a különbség? Hát óriási. A termék azt jelenti, hogy azok a beszélgetések, a termék megjelentésben hangzanak el, azokra én szerződéssel rendelkezem, mert hogy én egyébként azért a műsorért, amit ön itt lát, az igényet a világán nem kapok egy fillért sem, tehát én nekem nincs fizetésem. Én ezekből a szerződésekből tartom föl magam, ez egy hosszú, bonyolult történet, ha egyszer majd valaki kíváncsi rá, akkor elmondom neki. Így hozta létre a sors, nem állítanám, hogy ez, ennek én örülök, de utoljára valamikor talán 2005-ben volt nekem szerződésem úgy, hogy én azért a tevékenységét a rádióban kaptam pénzt, azóta nagyjából másfél évtizede saját magam tartom föl magam, a sajtóban lévő kvázi munkatársaknak meglehetősen nagy korholása mellett, akik ugyanakkor kapnak fizetést, akik meg mellettem kiállnak, vagy szükségesnek tartják azt, hogy ezt a műsort igénybe vegyék kommunikációs célra, azok úgy gondolják, hogy az én személyem vagy az én műsorom nem feltétlenül ebben a sorrendben erre alkalmas. Tehát ezek a termékmegjelentések mögött mind szerződések vannak. Amikor megleveszem a, a, a, az ásványvízről a papírt, akkor gyakorlatilag csak az illemnek megfelelő járok elővéletlen hogy véletlenül se meggyanúsítani engem, hogy azt a céget amelyik egyébként azt az Ásványvizet Teljesen tiszta a képlet. Mára mennyiben egyébként ez tiszta, hiszen én ebből a szempontból vállalkozó vagyok, de tényleg egy kényszer vállalkozó, ha bármely rádió egyébként megadta volna azt a pénzt, amit én kértem volna tőlük. Én egy elég drága ember vagyok, én 2000-ben, amikor elszerződtem a Magyar Rádióból, 2000-ben, tehát akkor én egy állami alkalmazott voltam, én 600 ezer forintot kerestem havonta, és valójában a műsoromnak a a sikere, amely nem feltétlen piacvezetés jelentett, hanem érdekérvényesítést, meghagyta nekem azt a lehetőséget, hogy ne kelljen anyagiakban alábadni, Ő, miközben semmilyen rádió nem óhajtotta kifizetni azt a pénzt, amely egyébként az én szerződéseimből befolyt. Az egyébként, hogy milyen mértékben tartottak egyébként igényt arra a pénzre, eh, amit én kerestem, arról hosszan tudnék beszélni, leszámítva a mostani helyzetet, mert ez egy úri megállapodás. Köszönöm szépen a választát. Nagyon szívesen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Én ja, nem tudom, a jó, tudom, hogy a kályfejánki műsorra. Igen. Jó napot kívánok. Önnek is. A Jó reggelt. Én szeretnék érdekelni, vagy csak azt, hogy a Sáktyaszé úrtól, hogy mi az igazság abban, amit a Facebookon olvasunk, hogy az ATV e, a jobbra húzódik, tehát a fides a, a Fideszhez fog közeledni, mivel megvette a, az a Rani Egyház főnök, és annak a fiával együtt áll a Fideshez fog az, hogy a Fideszhez fogja tartozni, vagy sem, ahhoz nem tudok hozzászólni, ha akartak volna, eddig is tartozhattak volna a Fideszhez. Az a... Az a tranzakció, amiről ön beszámol, azt én is olvastam, az a helyzet. És őszintén fogok önnek válaszolni a kérdésére. Én nem tudom önnek megmondani, hogy hanyadik tulajdonosnál dolgozom. Volt egy idő, amikor tízes kállán tízesre érdeklődtem az iránt, hogy a tulajdonosomnak az élete hogy alakul, mert úgy gondoltam, hogy az rám is hatással van, illetőleg, hogy én, mint egy morális nagyság, aki a keyfejöncsit készítem, én elszámoltathatom a mindenkori tulajdonost az ő különböző tranzakcióiról. Most azzal nem szórakoztatnám, könnyen lehetséges, hogy megírom, de azzal most itt ebben a rövid időben, ami rendelkezésünkre áll, nem szórakoztatnám azzal, hogy ez milyen sikerrel volt, de konfliktusoknak olyan tárháza nyílt meg előttem, hogy ahhoz képest a tárházak, hát ez egy nagyon enyhe kifejezés, úgyhogy amit én olvastam az ATV tulajdonosi helyzetéről, hogy hova, hova, honnan hova került, azt én elolvastam, és egészen addig, amíg azt gondoltam, hogy az rám hatással nincs, arra azt mondtam, hogy az történik, ami történik. Ha jogszabály ellenesen történik valami, akkor majd eljárnak, és bilicsbe vezetik el a vezető lelkészt és az ő családját, de egyelőre ilyesmit nem tapasztaltam. Úgy, így aztán én arra jutottam, hogy nekem ezzel dolgom nincs, miközben azt is megértem, hogy a hallgatóknak és a nézőknek egy része ezzel foglalkozik, sőt, emögé olyan dolgokat is társít, amelyek egyébként könnyen lehetséges, hogy ott vannak, ám az én tevékenységemben, amíg ezt nem érik tetten, addig azt mondom, nekem, hogy ne foglalkoztassa őket az én műsoromat illetően, mert én erre nem fog tudni mit mondani, vagy ja. nálam ezt nem tapasztalhatják. Az pedig, hogy emiatt én riportalainként fölhívjam a német Sándort, vagy az ő fiát, de nem inkább nem. német Sándort, az, az valahogy nem jutott az eszembe, mert nem gondoltam azt, hogy az egy, az egy, az egy jó dolog lenne. Jó, mert összességesen megvan a hogy a szombati műsor az, igen, az, az az egy, egy ellenzéki, egy közép ellenzéki műsor, ami lehet pozitív, negatív, de tetszik, mert mindenki megszólal benne, de mostanában már, ugye most hagytam abba a nézést az ATV-t 6 órától, és egyre jobban húzodik el a, a, a Fidesz irányába. Különböző kérdésekkel, amit, amit nekem kell nem tetszik Jó, azt kell, hogy önnek mondjam, hogy amiről ön beszél, ez egy külön műsort érdemel, mert hogy az a vergődés, amiben ez az ország benne a sajtó abból adódóan van, ahogy a Fidesz uralja az országot, az akkor is képes olyan képzetet teremteni önben, hogyha annak egyébként semmilyen alapja nincs. Egyetlen dolgot mondok önnek. E, amik, és ezt pont reggel beszéltegettem erről a barátnőmmel, közben integetek a tévénézőknek, mert mindjárt köszönök tőlük. E, én nagyon, tehát nekem volt egy házasságom, ami aztán röviden, rövid idő után hát nem működött a legjobban, és én fűnek megfálnak, hát legalábbis a környezetemben panaszkodtam erről, és akkor egyszer csak az egyik hozzám közel álló ember azt mondta, hogy hát oké, rendben van, hogy ez ennyire rossz, akkor én miért nem lépek ki belőle, és miért nem válok el. És ennek az illetőnek teljesen igaza volt, de az országtól és a Fidesztől nem tud elválni, valamilyen módon reagálnia kell, valamilyen magatartást tanúsítania kell, és miután a Fidesz meglehetősen aktívan működik abban közre, hogy a hatalma megmaradjon, annak olyan ápiai vannak, és olyan vonzatai vannak, amelyek úhatatlanul mindenkit befolyásolnak. Hol önben látják meg azt, aki együttműködik vele, hol másban látják meg, legutóbb ugye Hadházi Ákos mondta, hogy hát ő nem teheti ki az embereket annak, hogy őket milyen mértékben büntessék meg, holott ezt ő korábban is tapasztalhatta. Bizonyos szempontból vergődik az ország, mint ahogy vergődik a Fidesz is, mert ők meg olyan, tehát hogy ők nem lesznek-e a nagy gömböc, ami végül is aztán kipukad abból adódóan, hogy többet eszik, mint amennyit bír. Én ezt a hatalomvágyat megértem, ennek a mértékét nem, annak az összes káros következményét, ha nem is érzékelem, de többé-kevésbé tapasztalom magamon és a környezetemen, és ennek egy vonzata az, hogyha az ATV-ben egyébként van egy változás tulajdonilag, akkor amögé olyasmit is képzelnek, ami épp olyan mértékben lehetséges, hogy van, mint amilyen mértékben könnyen lehetséges, hogy ön összeköt két olyan dolgot, amelyek között ugyanakkor nincs összefüggés. Hát lehet, hogy én, én, nem, hát én azért tűzlem valahány éve nézem, és általában mind az ellenzéki tévét egyedül a tévűn maradt, de a hír TV volt, addig megértettem őket, de most már ugye az a legmocskosabb szemet ebbe, mint a, a média, a közmédia meg nem beszél az atv ről a TV-kettől. Mindegy, én köszönöm szépen Önnek azt, hogy legyen ez hogy egy beszédet. Ez jó leszett nekem reggel. Nagyon szívesen számítottam hát, a kérdésre. De Voltan még egyszer, egy még egyszer, háttak, uram, külön, és akkor látom, én, én, én ezt minden. megértem, Többen mondták már egy, hogy vigyázni kell mesztennél, a is startnak leszek valami ellelábas a házon belül, holott én ezt egyáltalán nem terveztem. Annyit szeretnék önnek mondani, hogy abban azért tisztítást ajánlok önnek, hogy a mindaz, amit egyébként ön kritikaképpen megfogalmaz, az tényleg így van-e, vagy pedig az ön receptorai csalják meg. Minél tovább tart a Fidesznek ez a kétharmad kormányzása azokkal a módszerekkel, amelyekkel él, annál több irritáció van azokban, akik ezt nem jól tűnik, és ezt az ez az irritáció tud olyan képzeteket szülni, amelyeknek a valóságtartalma nem tízes skálán tízes. De ez Jó, csak, úgy a guszika Ez a Facebookon Abszolút, teljesen. Ez, ez abszolút és én nem csak én képzelem el magamban, hanem sajnos leszek észre különböző olyan műsorokat, ami eszte van, vagy akár reggel van, ö, amiben igen is, hát ö, ö, sajnos... Ha van is ilyen higgyel, hogy az nem jel. szándékolt az adott esetben a műsorvezető hát, múlik, jó? hogy milyen szerkesztőségi élet van, az hát, nem rajta igen, múlik, hát. és az, hogy én hát, legyek, hát. én hogy a kevésbé legyek ezzel befolyásolva, egy évek között emiatt is megyek eh, szabadságra eh, hát, két hát, jó, hónapra. Hát. Jó, pihenés! Kívánok. Köszönöm szépen! Tök jó egyébként, mert eddig rövidebb volt a tévéző később kezdődött a műsorom, most pedig tart annak dacára, hogy már vége kellene, hogy érjen ma. Úgy látom, hogy technikailag, de már réges rég vége van a műsoromnak, de még mindig benne vagyok a tévében. Hát, emberek, ezt a mai napot ezt berakjuk Borostyánba. Jó reggelt! reggelt kívánok. Kedeklődni szeretnék én, hogy egy korábbi adásban említettem, hogy segítséget lehet kérni az önáltal megadott e-mail címen. Meg szeretném kérdezni, hogyha ez még aktuális, ezt SMS-ben is meg lehetett tenni. Meg. Meg, de nincs SMS szám, tehát kizárólag e-mailben tudja megtenni. Nincs a műsoromnak sms az én telefonszámom, vagy az én e-mail címem van megadva, ez a gmail.com más nem áll rendelkezésére, vagy írhat a Spirit Rádió címére, de annak fogalmam sincs, hogy mi a címe. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszönöm. Ez a lehetőség egészen július harmadikáig fennáll. Már nincsen tévéműsor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És az ezzel összefüggő másik változás, hogy az Orbán Gáspár párvezette felház, veszi át a hit gyülekezetétől az ATV-nek a hittel kapcsolatos műsorait. Hát nézze ezt, önt hallom először? Az interneten, illetve a Facebookon vezető hír. Hát én ilyet egyáltalán nem olvastam. Hol találhatnék ilyet? A Facebookon az OLKT honlapja alatt. OLK, micsoda? Hát ez a. Négybetűs betűs. O -L? Írbontal, ez jelent, rendszeresen jelentkezik, és ez ott dolgozott. Micsoda? OL? KT, ha jól emlékszem. Igen, megvan. Nem tudom, ilyen nincs. OL, KT, művészet. Itt nem tudom, én ilyet nem találok. Na, megpróbálom megkeresni, és ha megkérlek, akkor biztosan. Jó. jó, Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. Jó reggelt. Azután szeretnék érdekülni, hogy a, a Kejfe Jancsi, amit vezet, adást, az ismétlésben interneten meg tudná adni, hogy hol lehet megnézni. is nincs, látja, erről fogalma nincs. Azt sem tudom, hogy van -e. És a tévében? Hát a, a, a rádió az megvan, az, az, az a Spirit Rádiónak rámegy a Facebook oldalára, és az, az van egy Soundcloud-ban, meg tudja hallgatni, hogy tévében van-e, arról nem tudom. De a Soundcloud-on megtalálja. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Na, még nem néztem meg, de ez a OLKT, ez a Orbán lapjáról kibírodott a társasága uh -huh. Jó. Nem mutatok nagy érdeklődést iránt. Oké. Okay. Viszont hallásra, de köszönöm szépen. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Aki megkérdezte, hogy miért mondtam ezt, most tapasztalhatja. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Lehet másodikra is? Parancsoljam, éjsz... törőjük. Parancsolni, és sose mondtam, tessék! Oké, okay. én, én az ellenzék kommunikációjával kapcsolatban lenne egy felvetésem, lehet? Igen. Ö, miért nem úgy beszélnek, hogyha mondjuk ö, valamit mondta Fidesz, akkor erre azt mondanak, hogy ez mondjuk jó, vagy, vagy kiemelnének valami jót, mert akkor lenne hitelük és utána hozzáfűznék. Azért, nem, mert ez nem közeke. módszer, amiről ön beszél, az a magánéletben működik. Itt gyárak vannak, itt tigtekek vannak, itt Volkswagen gyárak állnak szemben Forddal, General motors -dal. A Móriczka hiszi azt, hogy ez úgy működik, mint ön, de az, önszint, de az ön, de ön, aki egy hétköznapi ember, ugyanúgy, mint én, csak én le, belelátok ebbe a gébe. Az, amiről ön beszél, az egy nagyon okos csacskaság. Ennek semmi jelentősége nincs. Ez nem így működik. Mert ez nem működik, ami működik. Ez Én ezt értem, de az, amit ön mond, az nem egy ellenszer. Uh -huh. Sa sajnos. Az nem sajnos, hát nézze, az, hogy egy. Nem, ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy az ellenzék megtalálja-e a hangnemet, és megtalálja az annak való fórumot, arra bizonyíték az önkormányzati választás. Az az ellenzék, amely ott képes volt valamire, az ott bizonyított, hogy egyébként legközelebb máskor, valamivel, akármikor tud-e bizonyítani, az majd ki fog derülni, erre 2022-ben sor kerül. De a 2019. október 13 az magáért beszél. Azért én kíváncsi lennék egy, egy jelenlegi, hogy is állunk, kit kutatásra, mert szerintem azért ez megváltozott október óta. Lehet, hogy én tévedek, de... de én azt gondolom, hogy önt, önt az érzete is meg. De ez így van, engyél. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Szabó Pár. Kettőt szeretnék kérdezni. Az egyik éjszaka hallgatom a önt a visszajáltásnál. Azt is nézi Kérem. Igen, figyelet. Jaj, bocsánat. Azt, azt is számolja a, a nézettség nem, nem mutató? A, nem. nem. Nem. Nem. Kettes számú kérdésem. Valamelyik nap ön megszabasztatott minket a leállunk vagy nem állunk. Így. Úgy van. És... Én azóta is nyűlődök ezzel a gondolattal, mert képzelje, hogy én megyek át a láncidon minden nap azon megyek dolgozni, és a láncid majdnem mindig be van dugulva, de ha egy marha beáll a láncidon, mert ő majd leáll. Ez most nem életszerű, az egész nem életszerű a kérdést. Úgy, úgy lehetett föltenni, hogy föltettem, és 82-en azt mondták, hogy 82-százal. Hát, tudom, éjtosan. tudom, benne voltam. Hogy ez, értettem, hogy, csak... hogy ez mit fog eredményezni, ettől most önnek el kell tekinteni. Köszönöm szépen elnézést. Ne, ne, ne el, elnézést amit kérdezett, az értelmes, csak ez most nem része ennek a szavazásnak. Jó reggelt! Jó, én Piroska vagyok. Csoka. És 2 óra 10-kor éjszaka, ismét minden nap a Spirit tévén, a kell feljönni. Igen? Nagyon szépen köszönöm. Kérem. Ön egy bagoly? Ö, nem, csak van felvételi lehetőségem, és hogyha nincs alkalma megnézni a reggelit, akkor beállítom és felbefettem. Egyébként, ha bagoly lenne, akkor sem lett volna az én szemembe kevesebb. De, de tényleg ez, így működik nálam. A barátimnek túl fóbiája van, de én például a bagjak iránt kifejezett érdeklődést mutatok. Nekem titaszörű, nem fóbiám, hanem allergiám van. Hát neki fóbiája van, ha ez egyáltalán fóbia. De minden esetre Olaszországban egyszer megéltem, hogy nem kitalált dolog. Nagy szerencse, ugye, Krista, hogy én nem vagyok bagoly. Ha tollam lenne, mi nem lennénk egy pár. Jó reggelt! Jó reggelt, most vagyok. Szeretném megkérdezni, láttál, el véletlenül tegnap a Daj Tamás csűr és csavarását? Nem én. Azzal kapcsolatban, hogy az EU létrehozott egy járvány a kapcsolatos károk enyhítésére bizonyos összeget segíteni. És azt mondja a Daj Tamás, hogy Igazságtalannak tartja, hogy akik jól teljesítettek, mint ugye mi, kevesebbet kaptak, kapnak, mint amik, akik rosszul, például Spanyolország. Nem láttam a csűréscsavarás. Hol csavart? Nem tudom azt megmondani, csak hogy véletlenül kapcsolgattam a tévét, és ott mondta, nagyon tanulságos, én szerintem gusztustalan, de azért nagyon tanulságos maga az a csűréscsavarás, ahogy előadta, hogy minden a pénzről szól. Érdemes, hogy ha megtalálja, akkor abban, igaza, meg. abban igaza volt a Dajstnak, hogy minden a pénzről szól. Ami nem a pénzről szól, az a fegyverekről szól. Ami nem szól se a pénzről, se a fegyverekről, az a drogról szól. Ami nem szól se a pénzről, se a fegyverekről, se a drogról, az meg a nőkről szól. Mi férfiak nem rúgunk a labdába. 061-877-0877. Jó reggelt! Szép örök sem sen szeretem, hogy kutzátolja ez a Orpangás az történet, egy két évvel az hír az a hírcseldben. De figyelj, hát láthatja ez egy évvelü növény, bármikor.. vizet kap, akkor feltámad. Igen. De ez így van, jól hát gondolj, hogyha csak a tények befolyásolnának bennünket. Minden. 061.87 0877. 8 óra 57 perc van, és milyen aktívak még. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm, a hölgynek az információt az ismét is Én is köszönöm szépen! Önnek is! Ez egy terüly-terüly Hihetetlen. valaki felhívta a bolgár gyöjtet, hogy nem jó, hogy ilyen pattogást hall, mert az őt nem tudom, mire veszi rá. És akkor mondta a bolgár, hogy akkor leveszik majd a hangot. A végül is. 061-877-0877 először. Figyeljenek, ahhoz képest, hogy semmilyen papír nem volt nálam, szerintem egész jó alapszal váltam itt ezt a két termék megjelenítést. Nem tudom önnek, hogy vannak vele. Ha nem olvastam volna el, akkor nagyot tudtam volna hasonlítani. Jaj. Ugye ebből aztán mennyi marad meg? Jaj, anyám, anyám, édes hogy miért lostál engemet a világra. Jaj. 061877, 0877 másodszor. Hirtelen elfogytak? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Bocsi, de ma reggel egy kicsit elaludtam, úgyhogy már csak a Niedermüller úrnál tudtam bekapcsolódni. De úgy vélem, hogy valami szó volt mégis a Pesti Sárcok polvítő uh, uh, sorával, Igen. hogy uh, uh, igazából uh. én is láttam, megnéztem, és én nekem az, az a furcsa, hogy... Ez az Abraham Robert ugye hát rögtön avval kezdődik, hogy száfolja, hogy, hogy ugye cigány volt az, az elkövető, de ugyanakkor hozzáteszi azt is, hogy azért, a, azért az a cigány társaságban volt ő, és, és, és hogy a közösség rántoszta magával. Jó, Tehát én, a közösség... ez az ember egyrészt semmilyen módon nem mérvadó, eh, fogalmam nincs egy kicsoda, másrészt ennek az egész az első fele jelentőséggel bír, a második, hogy rossz társaságba keveredett az, azokat a bádakat, amelyeket korábban megfogalmaztak, ami miatt tüntetés jelentettek be, demonstrációt azt egy tízes skálán egyesre sem teszi lehetővé, pont. Igen, igen, igen, igen, igen. Ennyi. De hát aztán megszólaltott azért más is azért, és egy kicsit fura volt, hogy az egész arra ment ki. Tulajdonképpen az első mondatok azok mintha nem is lettek volna. Tehát... Én azokat már nem néztem meg, én megerégettem azzal, amit tényleg arc mutatta, amit egyébként a itt telefonból kiderült. Hát, Ennél csak nincsen, tehát azért be kell osztani azt a rövid időt, ami még hátra van. 061-877-0877, senki többet? Hát akkor mi a vége lesz? Akkor viszont hallásra. Jaj, Istenem. Csak nyomogatom én ezt. De semmi nem történik.